А та жаба впала на підлогу і тепер там конає. Чи, мов би, він перед нею раптом услиське щось перетворився і розпадається на частинки? Ну, це він тепер так пригадує. А тоді просто наче заморозив той погляд. Вирішив її просто не чіпати. Нехай собі живе у своїй маленькій нірці. В сірій, як і вона сама. А виявляється, вона його любила. Та ще як любила. Каратькома, описуючи, розкладаючи ці свої почуття, наче барви веселки. І якось так, що ці кольори поодинці сяяли ще яскравіше. Мучилась від того кохання, тих потаємних почуттів, страждала, ладна себе зі світу звести, соромилась їх, прагла позбутись, як чогось, може, і не предкого, а напівпредкого, негідного її. І коли не вдавалося, страждала ще більше, докоряла собі, розпанала себе, звинувачувала як останню грішницю. І водночас підносила його, Генку, виправдовувала чи то перед собою, чи невідомо перед ким. Наділяла найніжнішими словами, наче б виправдовувала найдикіші, найганебніші його вчинки. Кілька записів свідчили, вона хотіла наблизитись до нього, відкрити йому душу і не могла цього зробити. Щось інше навіть, ніж соромливість, стримувало. Що? Тепер подумав. Так і не змогла. У цьому призналась собі відразу після випускного вечора. В цієї ночі я була так близько біля нього. Була двічі. Перший раз, коли я, я я, випередивши Віту і Іванку, я знала, вони також обидві закохані у Гену. Першою побігла до нього і запросила на білий танець. Він посміхнувся так дивно, чи погодливо, чи поблажливо, але не посмів відмовити, поклав руку на моє плече, а другою обійняв за стан. Я попливла, наче у півсні. Геннадій пригадав. Так і саме з Інною танцював «Білий танець» на випускному. І він тоді ще здивувався, що ця сіра пташка, синя панчоха, відмінниця зубрилка запросила саме його. Пожнай раз чув, як вона презирливо кидала слова про його пропащість, про те, що він погано закінчить. А як танцював, убий не пам'ятає. А вона все те описала. А потім і про другий випадок коли поверталася з випускного, а він стояв і чекав когось. Кого? Тідько його знає. Хіба згадаєш? Зрештою, він так направся тоді, що за шкільний сарай ргати годив. Загадувати гидко. Ну потім біля колонки на голову вили відро води. До компашки вернувся майже свіженький. Та ж Жанка там була. Віта, Людка, Іванка, Тосік, Барчуків, Костик, Руманець, ще хтось. Вони після зустрічі сонця ще на мотоциклах до озера поїхали. Фу ти, ну ти, когось там він чекав, а ця дурепа стояла за кущем, переживала, серце завмирало. А якби оглянувся, помітив, невже дала б, подумав тепер зненацька. Я раптом відчув, як кров до щік прилинула. Що це з ним? Наче боїться, що хтось третій там був. Чи підгляне, що він зараз читає? А потім були записи, де вона дуже переживала, чи поступить в інститут. Ніби не на бібліотека речла вчитися, а на якогось юриста-економіста. Як там їй буде? Після першого семестру раптом обірвали чомусь записи. А коли відновила, з'явився він. Едик якийсь. У бібліотеці познайомилися. Він вчився у водному інституті і був синком якогось обласного чиновника. З тих, що з приходом перебудови Першими стали відкривати кооперативи, а потім і приватні банки. Знову пішли терзання, сумніви в щоденнику Інни. Едик зацікавив її знанням музики, розкутістю, вільними судженнями про владу і про життя, яке, судячи з його думок, наведених у щоденнику, він ні в гріш не ставив, віддаючи перевагу розвагам і тілесним насолодам». Інна і засуджувала його, і намагалася перевиховати, і водночас неусвідомлено тяглася до нього і до його життя із довгим балдінням від записів джазової рок і панк-музики. Як це в ньому поєднується, дивувалась Інна.